Dagens avsnitt inleds med en låt från 4A på Sten Stureskolan. Varsågoda. Kan vi köra? Ja. Torell, du tar red. Titta på mig. Titta på mig. En, två, en, två, tre, fy. La, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, I was up last night Listening to the podcast Like a Titan Super C.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 Så, tillbaka till ett avsnitt i säsong 2. Avsnitt 23, 22, 23. Ja, avsnitt två, säsong två, ja. kan vi väl säga. Det blir det ju. Hur mår du? Ja, det vad bra. Tuff Ja, själv då? Jo, nej var det lugnt. Ja. Men du har ju varit utanför landets gränser. Ja, ja. Till eh, det vackra ulandet Finland. Mm. mm. Vi, vi, vi fick ju dem att gå av i Helsingforsensväng. Så vi fick vi vandra omkring där. Aha. Eh, Vad gör man det? Det är väldigt det, är det? Eller östatsinfluerat? Grått eller? Ja, väldigt grått tycker jag. Det, ja, det fanns ju fanns ju vissa eh, fina grejer och så där ritande. Helt klart. Som, ja, det var en bar som bara låg mitt ute i stan, som, eller mitt ut i parken. Som var ett helt glashus. Det var lite mysigt. Alltså. Sånt, har vi för lite här. Ja, det har vi. Vi har inte riktigt den kulturen att bara kunna sätta så och dricka lite. Har du hört skillnaden mellan Sverige och Finland på en bar? Om du är alldeles för full och sitter och sover i baren mm. så kommer vakterna och i barnsinn. Vad fan ditt jävla fyllo ut med dig. I Sverige ja. Ja, i Sverige. Slänger ja. de ut dig. I Finland, där kommer de att vara lika förbannade om inte ännu mer förbannade. Vad fan gör du? Upp med dig och beställ en öl för helvete! Annars åker du ut! Vilket förklarar en del. <laughs> och sen så ser man väldigt mycket träningsoverhåller. Åh! Oh, ja, och cyklar. Musik. Ja. Vi var faktiskt ute och letade efter en McDonalds eller någonting liknande. Mm. För vi ville ha något att äta. Aha. Ja. Gick i säkert en timme inne i Helsingfors. Hittade ingenting. Asså? För vi kunde en restaurang vet du, som skulle ha 300 spänn rätten. Sen när vi kommer ut ifrån den restaurangen. var ligger vägg i vägg. McDonalds. Absolut. Ja. Oj, det är ju inte Finlands fel. Det är det ju. Nej. Plus våran hunger då. Ja, Och att den var konstant fulla antar jag. Ja, det är det. Du, du är aldrig bra när du är full. Jag är ju skitbra när jag är full. Ja. Det vet du ju, jag har ju inte flera Jo, det har du jag har inte gjort någon punkt med tanke på att märket att jag runt och far. Ja. Så vi hinner inte. Nästa vecka ska jag ut i Irland, ja. ja. Då får du ta med Dragon Tafes. Erland. A. Ja, åh oh, vad stor det kommer du bli. Ja, spela den på barerna ja, där. Ja, på lokala puben. Mm. Ja. Det kommer de tycka om. Ja. Vi får också tacka klass 4A från skolan. Ja, vad roligt att de bjöd in oss och så. ja. Nu i och för sig så har vi ju lite kontakter där. Men alltså, de bjuder in oss ändå. Ja, det är jättetrevligt. Ja. De gjorde jättebra. Ja. Skriva till grafer och grejer. Kul. Jävla Radio 1 ska vi säga. Vi kommer inte med. Nej. Vi kommer inte med i Radio 1. Därför kommer vi att boykotta dem. Vi uppnåer ja. alla att boykotta dem. lyssnar inte på dem. Nej. Tråkigt med prat pratradio ändå. Ja. <laughs> lite låtar måste det vara. Ja, det måste det vara. Eh, veckans låt är klar också till Lisa och Micka. ja Ännu en hit. Ja, som vanligt kommer den i slutet av året. <skratt> det kommer det. Ja. Vi har inte sagt någonting om våra webbgrejer och sånt liknande. Tar du det? Ja, vi finns på webben macattacksupersil.wordpress.com Och på Facebook och Twitter så heter vi macattacksupersil.podcast. Nu har det sagt. Har du sett eh, idag? Jag såg löpsedeln förresten idag måste jag. Nu när jag var köpte snus och dig. Mm. Vet du vad det stod på? Jag tror det var Expressen Nej Fan att jag inte kommer ihåg vad hon heter Vad hette den där boxan? Hon, den kvinnliga boxan som boxades mot uh, Man Manalist, ja. <laughs> Vad fan hette hon? Hon var även med i mästarnas mästare Ja det var hon kanske Men i alla fall, jag kommer inte ihåg vad hon heter, skitsamma Men då stod det boxaren och så hette hon väl Sussi Persson säger vi ja. Boxaren Sussi Persson, så här blev jag gravid i Lettland <laughs> Ah, ah, är det på ah, ah, allvar? <laughs> vad är då, det? då? Söker man verkligen rampljuset. <laughs> men vad, alltså, Folk håller på att glömma bort mig. Vad ska jag göra? <laughs> men testa de tvärtom taktiken. För den är ju ingen, det är väl ingen som bryr sig om det. Men med tanke på att de har det på löpsidan så <laughs> på tänker löpseden. man, det här måste jag läsa. Vad fan menar de? Ja. För att det kan väl inte bara vara att, Ja, jag och min man var i mitt Och så <laughs> och så, att ja, jag blev gravid. Det är alltså en står utan det måste ju vara någon annan. Tvist på det antar jag. Ja. Men det blir ju helt sjukt. Som att när jag åkte till Lettland blir jag gravid. Det är som att ja, när jag kom hem från Grekland så hade jag fått Borrelia eller något sånt där. Ungefär ja. samma sak. Eller Klamydia. Ja, ja men nej. då har man säkert gjort det själv. Då har man säger själv och skylla. Och det är mer du att man inte har när man blir gravid. Jo, men det står ju precis som ja. att det inte vore... Hennes fel ja. Att jag åkte till Lettland Och när jag kom hem så märkte jag att jag var gravid Bara ja. sådär Va? Jag är helt flumig första sida ja. Sen så älskar jag även Då läste jag det med Triss ja. Skapa Triss att, att de har upp henne till mamman. Ja. <laughs> det är så jävla dåligt Men, men kul för oss som lyssnar Ja. ja, det har varit väldigt mycket nu Tycker jag också på nyheter och sånt liknande Om resor som inte blev som de skulle Så det är folk som har Hållit på och ringt in Och anmält sina resor Såhär från bolag och sånt liknande Att de åkte, de åkte till Åkte? Ja, åkte till, till Egypten till exempel Aha. Och så har de sett katalogen är Fint och allting som var Och sen när de kom dit så var det en byggarbetsplats De hamnade på Vad ja. läser du det här? På, eh, ja, det kan vara Aftonbladet De har <laughs> Ja Och det, det är jätteroligt Alltså alla de här Och sen så Just de här bilderna Som de har tagit Ja, när Se lästna ut Ja, precis Alltså de Nu bryr de sig inte längre Det var två år sedan Eller någonting sånt Ja där, Alltså Men Se ledsna ut nu för bilden, det blir bra. Så ska så de se så sådär... Alltså, de är jätteglada att de har med i tidningen. Ja. Men de måste se ledsna ut. Har du alltid tänkt på att säga att det är en mamma och sin son? Ja. Mamman står ju ändå... Ja, helt vanligt. Fast sonen tar ju det så allvarligt ja. du ska se ledsna... Han ser ut som att han har tio svåra år framför sig. Han är helt förstörd. Så... Ja. Och så är det alltid på alla sådana bilder. Vuxna kan ändå... Ja, ja, förstår, ja, jag förstår. Se att ser lite ut. Ja, lite besvikna Men de är... Han har nästan tryckt fram tårar på bilden. Jag hade någon gång velat se någon bild där ungen är glad. Nej, ja, vi får ta den här bilden. Och så står han överlycklig. Att det ja, Det hade varit fantastiskt. Vi får gå till reklam och så kommer vi tillbaka snart. Ja det är vi. En händelse ur det verkliga livet. Tjabba, Tore! Hallå, Mats! Vad gjorde du igår, då? Nej, inget. Hade här är skittråkigt. Du, då? Ja, det är jättekul! Jag lyssnar på Mac Attack Supercells podcast. Va? Vad kan man få tag i den? Den finns på iTunes. Ska inte ladda ner den, vet jag. Gör som Tore och många andra. Ladda ner Mac Attack och Supercells podcast. Så, då var vi tillbaka. Eh, och jag skulle eh, faktiskt vilja ta upp en grej här nu. Eh, vi var ju på sån här finlandskryss nu i helgen. Och den var ju borta i två dygn det va? Två dagar vi var borta. Vad fan vet jag. Fredag, lördag, söndag. Ja, ja typ. Så den var ju gå och går ju av på söndagen. Och det är ju det är ju ett rätt så fantastiskt fenomen måste man ju ändå säga. För det sups ju något så kopiöst. Det med färger. ja. Alltså, det spelar nog nästan ingen roll vilken färg du åker på. Nej. Mm. Alltså, du är fast med ett gäng människor på en båt. Du har ingenstans att ta dig överhuvudtaget. Nej. Nej. Det går bara att sippa. Ja, för att du måste ju ändå prata med andra människor. Och det vet ju alla att vi svenskar kan ju inte prata utan spritt med nya människor. Precis. Det går ju inte. Är det inte jävligt mycket alkiskariåke över finlandsbåten? <gården> jo. Ja. Hur fan ska det åka? Det kostar 10 euro och ingen som vill låna med på den mer än jag. <laughs> du stod ett lån på att fortsätta kungar. Ja! Man... Vad kostade pengar att sjunga? Ja, det, det kostade 10 euro för att få spela, eller för att få sjunga. Nej, <laughs> jo, det stod det. Det var det sjukaste. Jag hittade aldrig vart vi var och någonstans någon sjöng, men... Uh -huh. det var... Nej, det hade varit roligt. Nej, ja, det har gärna betalt. <laughs> mm. Går det här ut i hela båten, eller? Ja, det bra. <laughs> och sen hittar, så, så träffar vi en fantastisk finne som älskade rockset över allt annat. Oj. Ja, han Han kunde inte ett ord svenska, men han älskade Björn Rosenström. Asså. Ja. Ingenting. Nej, så, han fattar ingenting. Och fattade inte vad texterna var. Men kan inte alla finna svenska nästan? Har de inte det i skolan? Jo, de har ju det i skolan, men det är ju ingen som pratade för de anser att eh, de ska inte behöva det eller något sådant Det är som fransmännen, du vet. De, de, de, jag får en snus. Ja. ja. Nej, så att. Eh... Ja. Vad är det? Vad är den andra dosen? Nej? Så det, jag tycker det är fantastiskt eh, fenomen. Allt det där med färjor. Att det, det måste supas, och det gökas, något så fruktansvärt. Men du klarade det, va? Ja, jag, jag, jag, jag, jag fick inte. <laughs> Men du hörde i rummen bredvid. Mig. Ja, ja. Så ju Som jag grävde mig själv tillsammans. <laughs> Men, en, en grej, eller var du klar med det här? Men, Ja, vilken. jag har. på en grej som som jag tycker är jävligt roligt. Det är också ett litet fenomen tycker jag. Det är det när man skäms över saker som du själv inte kan rå för. Att det händer någonting, att du gör någonting till exempel. Och så sitter jag och skäms för din skull sådär som här jobbiga Som till exempel Detta måste du ha varit med om själv Eller såg nu på Finlandsbåten Som att eh, Ni sitter ett killgäng och så ser du ett par tjejer Lite längre bort ja. Och så eh, Säger den fräckaste killen på något sätt Jag går och löser det här Jag, jag fixar de här Sådär. Och när han går bort Det är en bit bort i rummet Eller i, ja, i ja. lokalen Så Ska han dansa dit? Bara att han börjar för tidigt. Så att han har ändå en repertoar som han kör. Som du då till exempel. Du med din huft. Du har ju dina steg. Och börjar du då för tidigt. Då blir det jävligt långt. Och går och dansar. Hela vägen bort Och tjejerna ser ju Alltså det går så långsamt innan de, du väl Och de, de, nej nu kommer han De börjar bli glömma Och sen så bara de blir Åh, oh, oh, varken tid! Och du själv, eller den som gör det han, han känner ju det själv Att helvete Så att ansiktsuttrycket som han visar Det här tjejbordet Är ju åt helvete dåligt Han ser ju nästan bara vidrig I början så är det ett försök till sexigt och sånt, och Sen så det bara ansträngt bara... Man måste le Men jag kommer ihåg Och så dansar man vidare Sånt kan jag tycka är grymt kul eller som den absolut värsta grejen och det har väl alla varit med om det är som på jobbet till exempel att du måste gå och pissa och du vet att du har lite bråttom. Mm. Så du smiter in där eller smiter in, du går in på toa och du känner att någon har ju bajat något så fruktansvärt <laughs> men du måste pissa och du vet att du måste tillbaka snabbt till jobbet ungefär. Så du går in, håller handen och går ut. Då står det någon och väntar ja! utanför. Vad? På... Alltså det var inte jag det var någon... Hur förklarar man bort den Eller säger man Alloj, Som ingenting Eller, ja, På vårat jobb så är det ju sådär Då är man ju mer, lite mer stolt över det hela Alltså det är ju lite sjukvärd ja. Men jag kan förstå det, när det är, Särskilt det är mycket av Det andra könet så att säga Ja men så står ja, Och det står någon och så står det i kö Och sådär och så du bör nog vänta lite. Nej, äh, nej äh, Jag ber så jättemycket om ursäkt. <laughs> jo, ja, men man kan ju inte säga. Alltså, man, man har ju kan ju inte bajat själv. Nej, men man... det luktar ju huggorm. Ja. Och du... vad ska du säga? Ska du säga att det är inte jag? <laughs> eller ska du bara. Ah, fan. Ja, man kan ju ah. aldrig be om ursäkt. Nej, eller hur? Du, du ber om ursäkt, så erkänner du ju egentligen att det var ju du. Det var du, Ja. <laughs> Eller, är det någon som kan Hur man sköter en sån grej snyggt Ja Vet du en grej till som jag skäms mycket över Jag såg här häromdagen på Jag tror det var Kanal Plus Eller om det var till fyra filmer eller någonting Den här Space Jam som gjordes med de här Vad heter de här tecknade figurerna Nej, Nej Det är i alla fall Michael Jordan med Aha. Den här basketfilmen Vad heter de? om. och dem Roger Rabbit? Nej Snurresprätt och dem här Men den är ju som Roger Rabbit ja. Sån kan jag ju skämmas varför, varför gick han med där? Pengar? Ska spela basket ja. Vill du göra det för barnen? Jo men det har också tänkt mig Att han var ju världens största Idrottsman ja. Men barn kanske inte visste vem han var Skulle Nej. han enda erövra hela världen ja. Men nu tio år senare så känns det ju bara helt jävla... Hella... Ja. Ja. Ju... Grejen är ju såhär, när de gör de här filmerna så tänker de ju inte på att den här finns ju kvar. Nej, precis. <laughs> Utan Nu är den jävligt häftig, men ja, sen om tio år kanske jag själv... Det är som en tatuering. <laughs> precis. Det är jävligt häftigt att skriva bitch i svanken. <laughs> men nu, men sen om tio år... Nej, det kanske inte är så himla häftigt. Nej, då använder man det. <laughs> Eller jag vet en annan grej, då skämdes sig också som fan. Det var eh, där jag bodde förut i Huxbo, så nere på torget så klippte jag mig där nere. Mm. Och så kom jag lite tidigt en dag och satt och väntade och alla klipperior har ju alltid en eh, liten tidningshög men se och hör och sånt där. Mm. Och jag började rota i den för jag tänkte det kanske finns någon sporttidning eller sånt här. Långt ner i högen så ligger det en portini. Det är så jävla fel! Och en klipperia. Och den, du har den. den. Nej, men alltså den var så liten också, den här. Så att. Var den pocket? Nej, alltså klipperian var så liten. Uh -huh. Så att det var ju bara en stor. I stort sett Ska någon ändå dra upp den Och sitta och läsa porr Och väcklar Varför du hade... mitt slaget? Ja, ja. Jag kommer lite han... senare Vad hade han den där Så jävla män. Det hade varit ännu roligare Om det hade varit en, eh, hos en dam ja, Som hade några män bara såhär, Det hela män ja. Så kan det ha varit Det också i sig men han var jävla god en frisör. Han var, så, han var så jäkla klantig. Ändå. Han, du vet, de har ju alltid en sån här vagn med alla grejer på. Den rev han ner ibland och sånt där och bara fick sparka bort saxen för att den låg i vägen utan han klippte färdigt. Och det var samma när man gick in i den här. Det var en liten jävla ingång ungefär som din titoan där. Ja. Så liten ingång eller det som att du är en liten ja, ja, vad... Kej, lucka, ja, men, men, jag, jag menar, de in. andra ingångarna Du har ju väldigt stora utan dörrar Men i alla fall, det är en här liten Där hade han en stor jävla ormbunke Så varje gång du fick gå in Så fick du typ dra dig längs kanten Och ducka Ducka dig in och ingen... ah, Jävla trevlig salong Åkte han, Johnny, på, högst på Torps eh, centrum Ja det heter Axel Dahlströms tar ju inte Jag vet inte vad jag <laughs> ja, sa detta. Säger du så? <laughs> jag vet inte. Det kändes rätt. <laughs> då, ska vi ta låten nu eller? Alla sitter ju bara och väntar. Ja, det gör de faktiskt. Ja, Kör på den då. Vi får förklara också. Detta är ju till Lisa och Mikael som... Eh... Som skrev till oss från Filippinerna. Jo, de stora i Filippinerna. Precis. Ja. Men med tanke på att de bara satte en fyra så tycker vi att de är fruktansvärt klantiga. Ja, det var klantigt. Ja. Och så... därav kommer... Eh... Denna texten, så denna är till er Lisa och Micah Först har vi Lisa Framför henne vill man inte fisa Hon är inte som alla andra Hennes tankar kan ibland vandra hon är så klumpig Men aldrig när hon klipper håret Men hon är så klantig Bara ser hur förra året Hon är inte som andra flickor som du träffat förut Inte som varken Miken eller hunden därut Jag försöker bara få dig att förstå att hon är ju så klantig hon kan snubbla på saker som inte är spänds. Hon kan tappa så som ingen senins. Jag försöker bara få dig att förstå att du är ju så klantig Dang! girl! Dang! bitch Dang! Dang! Dang! Dang! Dang! bitch. Damn, Damn, you're some toughie, you, bitch. Damn, girl! flickor som du träffat förut Inte som varken Majken eller där ute Jag försöker bara få dig att förstå att hon är ju så klantig Hon kan snubbla på saker som inte ens finns Hon kan tappa saker som ingen sen minns Jag försöker bara få dig att förstå att hon är ju så klantig Damn, girl! Damn! Damn, you suck the bitch. Damn, girl. Suck bitch. Damn, girl. Damn, you suck the bitch. bitch. Suck bitch. Damn, you bitch. girl. No, I don't know what And hit. Ja, det här känns ju som att det kommer vara nästa, nästa sommarplågan här i Sverige. Ja, ja. Men eh, nu i och för det redan varit en sommarplågan med en annan text, men eh, ändå. Annan text? Vad menar du? Originaltexten, menar ja. Det <skratt> finns ingen Nej, nej, nej, nej. Det är original. <skratt> Återigen är detta skapat i GarageBand så ingen kan sätta dit oss, och det är väldigt mycket ändrat som ni hör. <skratt> Text i alla fall i Mac Attack. Bara Mac Attack. jag har inte varit med någonting på den. Jo. Nej. Jo. Varför? Nej, det har jag inte. Musik från början tror vi David Guetta va? Ja. Eller Hammars. Johan... Men det var du som ordnade den instrumentalen. Ja, jag ja. har gjort den. Så superset. Ja. Så är det. Ja. Förra veckan missade vi både Tom Cruise-filmen. Ja. Och veckans låt. Ja. Det har varit väldigt reaktioner på detta. Ja, mm. det är många som inte har lyssnat på någon musik eller sett någon film överhuvudtaget. Vi får ju fan ingen hjälp alls längre. Du kan väl ta förra veckans Tom Cruise-film? Jaha, du, nu tog Men... du mig lite oförberedd här. Jag tar fram den lilla listan jag har. Ja. Så skiter vi i trailern för den? Ja, det gör vi. Vi så... skiter i trailern för bägge två, tänkte vi. Ja. Så du får ta både plats 6 och 5 idag. Både plats 5 och nummer 6. Ja. Av den här listan som jag har här nu. Ja. Ja. På plats nummer 5. Nej, 5 och 6. Plats först. nummer 6. Oh, den är så bra. A few good men. Eller på svenska, heder och samvete. Den har jag inte heller sett. Nej, I men gud i himmel. Den handlar Tom om... Cruise, är det är mycket Nicholson? båtar och sånt där, va? Nej, inga båtar. <laughs> det är ju det det kommer ifrån. You can't handle the truth! Ja ja det är ju det. Men handlar det inte om marinen? I, ja, jo, visst. Ja, båtar. Nej. <laughs> Nej, vad har man i marinen då? Jo, okej. Okay. Men det handlar inte om båtar. Ja. Nej, man ser inte en båt överhuvudtaget. De är så kaptenen på ubåtar, va? Nej. Skämtar du eller skämtar jag? Du skämtar inte. Du vet nog bara inte. Nej. <laughs> Ska vi ta femman så glömmer vi den. För den är ja. ingen vidare ändå. Är det Memore med den också va? Amen. Ja Och ingen vidare, Den är skitbra. Jaha. Ja. Och så på plats nummer fem. Åh oh, den är också så bra. Days of Thunder. Den trodde jag du skulle ha som etta. Nej. Är jag sköter det... ju alltid om den. Att den är ja. den bästa då Men e efter LaVetch Nej. Nej Nej Efter Love Actually så är det definitely maybe I den kategorin Ja i den Aha. Jaha Jag ja. tänker så Nej men ja Jag får faktiskt säga det att Slutet på den filmen Days of Thunder Varje gång Så har jag gåshud Över hela armarna och så Och så sitter jag här och jublar och hoppar lite så Är du fem år eller? Ja men den filmen får den och vill vara 20. Okej <laughs> Ok. men ja. eh, tänkte... den filmen där de träffade varandra, Tom Cruise och Nicole Kidman. Nej okay. men det kan man inte tro. Det är inte sånt bra fakta. Även den filmen, första filmen som Tom Cruise var med och gjorde, skrev manus till alltså. Jaha Ja. Det är inte stort. Ja det är verkligen. Ja men. Kör du själv judan också? Ja, medan vi ändå om Tom Cruise Jag såg Mission Impossible, vad är vi på? Fem? Fyra. Fyra, och den är så bra ah. Fyfan, vad dum du är Jag har inte sett vad någon som tycker att är dålig Alltså? Nej, Aj, ja. Aj, jag tycker han var så jäkla bra vad fan? Ja, Gå och se den Och se den på bio, snälla ni Den var lite fjantig Nej. Han är ju i och för sig jätterolig Han som är <skratt> Ja, fast, ja, <skratt> så så fast ja. Han var ju lika <skratt> rolig här ju Nej, är måste... inte hur jobbigt det här var. Nej, det måste vi faktiskt berätta, för det var grunt roligt. Tom Cruise klättrar ju på en byggnad som är typ 9 km hög. Ja. Utanpå byggnaden. Den, här... den i Dubai, den högsta byggnaden i ja, världen. Med, vad säger man, tryck... Ja, med tryckhandskar. Ja, tryckhandskar. Ja. Och då självklart tappar han in i handsken, så han får ju bara klättra med en hand. Men han löser det. Och sen när han ska hoppa ner därifrån så ska han ju in i... En öppning i rutan så att säga Men då lossnar ju allting Och han får enas flänga sig in Och håller på att ramlar ut Varför säger du så löjligt? Nej ja, men berätta, du bryr dig istället då, Om du berättade mycket Nej men jag bättre. tycker du har en väldigt ironisk röst ja, Nej men jag röst. tycker att det är lite löjligt med tanke på att han är så hukt upp Och bara löser utan problem Utan problem var det väl knappast ah, Han löser ju det men ja, då det kommer han... Jag, vad gjorde han? Han ändrade ju alla nummer på alla dörrar. Så var det Och kommer in och tjostar och tycker att allting var urjobbigt. Ja, medan de andra tre som har slöpat in Tom Cruise genom rutan och ligger där och andas ut. på sitt liv. Och när ni anar inte hur jobbigt det här var. Ja, ni måste se det för de fattar inte hur roligt det var. Precis. Ja, har vi förstört skämtet? Ja. Jag tänkte ta ta en... Någon veckans låt eller förra veckans låt men jag fick ut av Ansofis pappa fick jag Trains nya skiva och så eh, satt jag och lyssnade lite på den. Alla låtar låter ju likadant så det, har ni ett drive -by, som ändå är en riktigt bra låt så behöver ni inte höra resten. Men på den här skivan så finns det i alla fall en låt som heter This Be My Year och... Eh, då sjunger de hela tiden, de börjar från 82 tror jag, händelser från 82 och sen så tar de 87 och sen 92 och sådär. Och så avslutar de då med, i värstna är detta, och så avslutar de då med 2012 och stora händelser som hände. Och en grej som är fruktansvärt rolig för jag satt och läste texten. Mm. Då sjunger de att Elton John som gjorde en han gjorde en låt när prinsess Diana Amen. dog. Diane. Diana, Diana. Yeah. Dog i alla fall. Och hon var ju prinsessa över Wales. Uh -huh. Eller hur? Men bara i texten så har de skrivit Elton John sings for the princess of Wales med H efter w Så att det blir valar istället. <laughs> Hänger du med? Va? Wales stavas alltså, ju. Har de skrivit verkligen det i texten? Ja, i texten i det här eh... konvolutet. konvolutet. Så stod det att i princip. det är det för jävla misstyrkade ja, istället för landet Wales. Skratta hjälp man. Så jävla dåligt fel. Oh. Reklam igen då. Ja oh, det gör vi. försvinning från första sidan är i inte ja. Ja, då, eh, man måste ju fråga våra fans vad de sysslar med. Är det faktiskt deras fel? Ja, ja, ja. ja ja, ja. Inte vårt? Nej, vi är fortfarande lika roliga som vi alltid har varit. Precis. <laughs> du, jag såg att Lalle spelade på Skandinavien. Alltså, har hon gjort det? Ja, i fredags. Jaha. Hur fan? Det är så mycket bättre. Det måste vara helt fantastiskt för artisterna. Annars skulle hon väl aldrig få... För ja, precis. Det var inte många som kände till henne tror jag inte innan Nä, så. 7000 var det i Skandinavien. Ja. Och så fick hon en trea i betyg så ja. Men hon skulle aldrig kunna få bättre tror inte jag. Nej, jag även tror att hon, hon är bättre. Har... Hon har nog väldigt svårt att få igång en Skandinavien publik. Ja, fast hon är till en. gjort det bra ändå. Ja. Inte, vad fan vet jag. Jag var inte det. Nej. Men i alla fall. Vi kan även meddela att Barcelona nu är utslaget. Jävligt synd. Ja, jag tycker det är lite blandade känslor. För det. Kul för Torres tycker jag. Ja, det är fantastiskt för Torres. Vad står det där? Kolla, han är tillbaka. Dr. Bombay. Dr. Bombay är tillbaka. Rickard måste ju hoppa av glädje. Ja. Ja, det kanske är det här nu som är i, i Europa va? Itad, e Dr. Bombay och och Snap, Headway DJ Sash, Ja, men det är Sasch, det som är i Cream. We Love the 90s. Som i in i flera stora ishallar runt om i landet. Det måste vi gå på. Jag tar med dig och Den norska det. versionen av turnén avslutas på lördag. Jag tror det är det Rickardskarp kommer. Mm. Ja, ja, ja, ja. Det är ju då skoter kommer också va? Ja det vill vi ju se. Fan, det ska ju sägas att eh, den låten i början som klassen sjöng det var ju faktiskt How much is the fish med skoter. Ja, De älskar ju skoter. Ja, ja, visst. Och just den här How much is the fish. Och när man var i deras ålder, vem gillar inte skoter då? spelar egentligen ingen roll vilken ålder. Nej, herregud. Du hittade ju ett stycke där som du tyckte passade oss så jävla bra. I låt... Uh... Ja, den som de sjunger. ja. Ja. ja. The, the first page on the second chapter. Ja, det är bra. Va? Alltså, det är så bra skrivet. Alltså, det det är så... han är som poet. Det är så djupt. Ja, jag tror det är Baxter som skriver alltihop. Ja, vet. ja. Och där håller du en poet. Han, är, han har ju det... Den här där blunderade... Han har det i bandet med järnhand. Ja, ja, ja, ja, ja för ja. många år sedan vet du vad såg jag på det här eh, eh, vad heter hon hon den lilla knubbige som är på tv4 efter tio eller vad heter det lite knubby inte stina drevsky malou fransiver malou Sivers. så var Louise luis där ja det vet vi vem det är. hon, ja. är det, hon är, har ju jobbat ms ja men då i alla fall så ja detta har, tänker jag på ibland måste jag säga. Då säger hon hon hade släppt en ny video. Och så sitter de och pratar om hur tänker man inför en video och sånt där. Och då säger hon jo, det svåraste man kan ha med i en video, det är ju barn och djur. Ja. S ja Och då sitter, då sitter hon och är så kax eller mallig, och säger så jag körde på båda två. <laughs> Och hon, Malofa och siver. säger hon... aha, nej men detta verkar ju intressant då. Och så, jag vet, jag satt och blev så jävla intresserad. Hur fan kommer det här vara nu? Då är det... Kameran är fäst på samma punkt hela tiden, om du förstår, i ett rum. Ja. Där står Louise Hofsten i mitten. Ja. I ett vitt rum, allting är helt vitt. Och så står hon bara i mitten i svarta kläder. Ja. Tror du fan inte det börjar gå förbi en, ett barn ibland? Ibland en hund, ibland kommer det en katt och en kyckling. Det bara går framför henne. Oh. Det är inte regisserat för fem öran, utan hunden. Och så står oh. någon på andra sidan. För du, du kan tänka dig kamerabilden. Oh. Så där ser man ju inte allt utanför kamerabilden som är kanske en meter stor. Oh. Där... Kan ju de sitta med hundmat eller vad som helst ja, så får hunden bara gå emellan. Katten den får gå lite som den vill. Och ett barn, säger de, går bara förbi henne där. Ja, väst, säger barnet. Det är det mest patetiska jag har sett i hela mitt liv. Gå från pappan till mamman. Ja, precis. Men, kom igen kom Jo, men det var ju barn på 5-6 år som löser det vilken men, dag som helst. Har du tänkt på det ibland de, när vi spelar, de spelar in filmer och sådant då och har med just hundar eller katter? Alltså ofta om de vill ha hunden att komma till sig ja. så ser man ofta att de, att de går direkt mot handen och då slickar den eller de blir liksom ja, in den med någon lever av någon slag eller något sånt. <laughs> eller håller i någonting så luktar så ja, ja men han går dit direkt och bara ja gusen. och han han vill ju inte bara ha den och bita honom i handen men <laughs> precis <laughs> han, han sitter fast i hans hand. Där vad såg du den här artikeln om en svensk som skulle åka till Norge och jobba? Hon skulle ha, han skulle ha något svenskt eller norskt personnummer. Så han gick och sökte efter det här. Och då frågar han, är jätterö skäggig igen. jätte Jättemycket skägg. Och ja, du ser halva bilden där på han. Då frågar hon damen i kassan ifall det var en kille eller en tjej. Han heter Daniel Pojentetip. Två och far. Ja, skulle jobba i Norge och behövde ett nors personnummer. Och frågade hon: Är du man eller kvinna? Och han fattade inte riktigt, utan där han skulle jobba, det hette något så här: Kvinnesund eller något sånt där. Ja. Ja, kvinnesund det heter du. Ja, men är du man eller kvinna? Ja. Man, vad tänker du på? Ja, har du lägg? Ja, bara hans vanliga ID så här: du måste ha ditt pass. Men jag är ju för fan man. Du ser väl att jag är man. Men, nej. Nej jag ser inte det. Jag måste ha ditt pass. Så grabben fick åka hem till Sverige igen. Och nej. hämta passet. Innan de trodde men, på fan, Han Fan inte bara ner för? Han hade ju vi ja, en visst eller men... Jag tror det stod med att han nästan frågade det. Men att det blev så löjligt alltihop. Så han var tvungen och att... En annan jävla härlig artikel som jag läste. Eller härlig ska jag inte säga. Men den är rätt tragisk. Fast jävligt rolig. Och detta hände bara i sådana här asiatiska länder. Ja. Läste du det att det var en buss som eh, blev stoppad av en polis och eh, ja, han hade ju gjort något fel uppenbarligen för sen när polismannen gick ur bussen igen för att han skulle hämta förstärkning och börja bussen köra vad, vad hade en svensk polis gjort det ett sånt han hade ju bara satt, sprungit till bilen eller vad som helst en asiat eller vett namn det är detta från Hanoi han hoppar fram på bussen och ställer sig på ut. Ställer för han ställer sig på kofångan! Och står där till bussen stannar igen och hans kolleger får åka efter det i bilar Fattar du! Jag tror du han ångrar sig? Ja. Bilden här är jävligt rolig för det kommer en cyklist bredvid så jättefort kan det väl inte gå men Nej. ändå! Det är ju livsfarligt! En annat ord som är jävligt roligt är just kofångar Ja, det är ju att Fånger, fångas upp Fångades upp! Där riktigt vad oh, det är bilar. Ja. Sen, jag tänkte jag skulle ta några andra eh, sjuka eh, tidningsartiklar här. Uh -huh. Och det är det här med i e Halmstad deras nattvandrare de ska ju ha västa på sig. Mm. Då var de sponsrar utav ett ullmärke. Nej, <laughs> det, är, det är så jävla fel så det finns inte. <laughs> kan jag få en? Kan ja, jag få en? Ja, precis vad tänkte de <laughs> med det men de vägrar ju ha på sig dem. Ja. Uh -huh. Och den här tycker jag är ännu värre Det var en fyråring En arg fyråring fick inget Playstation Därför sköt han sin far Det skriver i saudiarabiska tidningar idag Enligt Daily Star Så står det så här, Pappa ville inte köpa en spelkonsol åt en fyra år och sju månader gamla pojken Pojken fick nyheten När fadern kom hem tomhänt Och hängde upp sina ytterkläder Pappan la då sin pistol ifrån sig och sonen tog den och sköt han. Pappan, ja, så man gör. Och så jag lägger jag pistolen och mina nycklar. Och, och under artikeln så står det Det framkommer inte varför pappan hade en pistol. Åh oh, fan! Nej, äh, den är helt sanslös. Och sen en jävligt tragisk men lite rolig... Nyhet också, det är ju det här Du har läst om den här fotbollsspelaren Moamba i Bolton där Han som fick hjärtinfarkt på planen ja, Som tur eller som han klarade säger nu Han var ju ja. död i 78 timmar Och de fick liv i han igen Och han lever idag Och ja. kan gå allting Hans hjärna fortsatte funka Det är ju riktigt fantastiskt Alltså hade hans hjärta slutat slå i 78 timmar? Ja, han var ju död i 78 timmar så alltså, att han var död så länge. Jag vet inte, Koma trodde jag bara han låg Nej, nej, nej. Mm. Eh, och i alla fall, och så var det den här Pierre Mario Morosini i ja. Italien nu som dog. Då har de hittat Paul Thomas Dam från Färöarna. som En fotbollsspelare. Som har spelat på, i Utsättlandslag och så på Färöarna. Han har bytt tröja två gånger med fotbollsspelare. Och det är Moamba och Morosini. <laughs> <här> det Ja, och så säger han, jag vill inte kalla mig en olyckskorp det är nog bara en tillfällighet. Oh <här> <här> Så jävla bra. Ja, vi tackar för oss för en stund så kommer vi snart. Ja, det gör vi. <här> mm, det <är> <här> e, ja då var vi tillbaka igen. Nej, jag jag såg faktiskt en film häromdagen. Åh, oh, fan. Ja. Eh, såg du en film? Ja. Den nya med eh, Julia Roberts och... Eh, oh, vad heter han nu då? Mirror Mirror, eller? Nej, Julia Roberts och han handlade i eh, killen... Clive Owen. Som var... Nej. Som var med i... Patrick Stewart. Nej. Eh, den Aykroyds kompis, låt på säga. Vad fan. Vad fan heter han? Turner och Hooch var med mig. Bill Murray. Nej! Turner och Hooch? Inte Kane. Han är Jims värd. Nej, han, han är ganska så känd. Kunde du inte kolla upp det? Castaway. Mel Gibson? Nej, Castaway. Tom Hanks. Tom Hanks. Jag var med dig. <laughs> Tom Hanks, ja. Varför bara Turner och Hooch den första låten vinner jag kom på honom? var ja, konstigt. Den var väl jättedålig den här filmen? den här min jävla Robert, sa han. Fan! Fan, ta dig! Nu glömde jag bort vad fan han hette alldeles förut. Jag letar upp det nu. Fan, ta mig. Jag kan säga det: Jag såg Mark Walbers nya film. Kontraband. Den var konstant jättejobbig. Man satt på helspännen, eller gick därifrån efter en halvtimme? Hon orkade inte se den. För var, att den var så jobbig. Var dålig. Nej, jobbig. Den var jättebra, tyckte jag. Men den var jobbig. Sen så... Larry Crown heter den. Ja, det är aldrig för sent. Larry Crum heter den på Nej. svenska. Jag måste bara avsluta det här. Ja. Ingen kan bära en axelväska som Mark Wahlberg. Helvete vad snygg han är med väska på axeln. Ja, ja. Ta Okej. din jävla Larry Kram då. Ja, ja. Den är så bra. Nej. Vilket, vad är det som är bra med den? Jag satt här i söndags och mådde jättedåligt över att Liverpool spelade som ett gäng tjejer. Och satte på den här filmen. Jag, blev, jag, jag var så bra efteråt. Den här filmen... Du var ju för... i sö, söndags också. Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Du var i stämning. Ja. ja. Jag, jag såg den här med exakt rätt känsla i kroppen. Hade du då vågat se Bambi i det tillståndet du var i söndags? <laughs> då hade du brutit ihop den. Ja, eller Lejonkungen. <laughs> det hade du aldrig lust. Vad inte... var det som var så bra med den? Ta det då så... Avslutar vi. Ja, okej. Det handlar ju om en, en, en äldre gentleman då. Som har jobbat i ett företag jättelänge och så får han sparken och ska skola om sig. Skola om sig. Ja, bra. <laughs> ja, nej, det var ingen rad då. Hon tog alls det okay. ja. ehm... Säkert. <laughs> ja, så ska han skola om sig och så, och så Och så får man se hur hans liv förändras av alla de människorna han träffar och sådant ja, så Du bra. behöver inte sitta med händerna i luften och visa och gestikulera. Nej, jag vet att det inte syns, men du får mig att må bättre. Ah, ja. ja, det är det viktigaste. Ja. Nu kommer Dragon Tales, tack för idag. Hej ha det då. bra, hej hej! Som vi också gav Mac Attacken En del av denna podd Och Super C En del av denna podd På Känns väl rätt okej okay, Men inte när De spelar som en tjej Den ska stås och inte vi? Och Den ska ta en som som inte vi? sätta sin hopp I en halv. Det känns väl Också lite fall Spelar i om inte vi och vem ska hugga i träd om inte vi ska an med steff för vår skull Han kommer förmodligen vara ganska full Vem ska slå i kord om inte vi och vem ska dricka Om inte vi kastar lasso på en gammal tjuv Och hoppas då vi får lite tur Mac Attack en del av denna podd Och SuperC en del av denna podd Mac-Attacken vill ha denna podd och Super-CR vill ha denna podd Mac-Attacken vill och denna Super-CR vill ha denna podd. Vem ska se en nörd inte vi Och vem ska se en lösd om inte vi Vem ska slåss med svärd om inte vi Och vem ska ta en kurs om inte vi Vem ska spela gitarr om inte vi Och vem ska hugga i träd om inte vi Vem ska slå rekord om inte vi Och vem ska dricka om inte vi